Швець повернувся бік Миколи, той дивився на нього співчутливо. Відтак побачив Маріку, котра йшла переказати йому Миколині слова. Дівча сміхалася сумовитою, блідою усмішкою. Посеред хати стояв лісник, так і він. На лаві жінка, а коло неї, як дріб діти. Швець схилився до чобіт, як і шив, і довго коло них возився. Рештував, чистив, шив. В нього за спиною стояла Марійка, вона вже сказала те, що почув він, і не хотіла відходити. Лавка була зайнята, шевський стілець під ним, тож лісник переминався з ноги на ногу. – Ге, втомилися, бачу, – сказав швець, коса зиряче на непроханого гостя. – Так і втомився, – сказав лісник. – А так за вами побігати, думаєш, малий клопіт, чи мені легко хліб заробляти? – А чого вам його заробляти? – спитав швець але лісних засопів розсердився. Швець бивав шпильки в підошву і скоса зирив на лісника. «Ото скінчу, то спочинити на моєму. Вже скоро». Він стукав і стукав, а той стукіт бив у голову і відбивався від чорних мертвих вікон. «Як це тяжко виходити», – думав Швець, «у ту чорну глупоту, у ту чорну ніч. Але хай прибивав підошву, а тоді підчищав терпугом і терпух ходив йому по серці, бо не знав, чим усе це скінчиться. «Буду збиратися», – сказав Швець, устаючи і струшуючи з фартуха обрізки шкіри. «Можеш спочити». Він побачив, як злий дух хлюпнувся на його стілець і знеможено видихнув повітря. Тоді Швець одяг білу сорочку і нові штани. «Вставайте», – сказав він, – «будемо йти». Він побачив наморене, в цю мить, начебто схудле обличчя лісника. Той сидів і важко дихав. «Уставайте, – кажу, – я готов. Та радаю стати, ледве переводячи дух, – сказав лісник. – Коли ж мене прибито? Це твої витівки?» «Ніяк і це не витівки, – буркнув Швець. Уставай, бо не піду. Що ти до мене маєш? – скрикнув, виболошувши очі лісник. «Що мені до тебе мати? – мирно відповів Швець. – Чи я кликав тебе до себе?» І чи приставав? Така служба в мене, сказав злий дух. Ти чоботи шиєш, а я роблю це. В лісника вже й піт на лобі вибився. Тяжко мені, простогнав він. І сидіти тяжко, і встати не сила. Я в тебе не просив тих грошей, сказав Швець. Ти сам мені їх усунув. Лісник уже хапав спазматично повітря, розтулив рота і був як риба на березі. Швець стояв серед хати, в білій сорочці і нових штанях, і його обличчя споважніло. «А яка вже пора?» – спитав тривожно лісник. «Та півні скоро заспівають», – відповіла з глави Шевчиха. Тоді лісник затурбувався. «Пусти мене!» – попросив у шведця. «Я до тебе не чіплявся!» – вів своєї швець. «Сам зачепив!» «Але мені вже пора!» – закричав лісник. «Я вже не можу тут сидіти!» «А я за його мостю послав!» – мовив незворушно швець. От він прийде і розпитається в тебе. Славно розпитається. Стояла ніч. Всі раптом помітили, що стояла ніч. На столі у шевця горіла свічка. Біля Миколи – каганець. Лісник теж тримав у руці свічку, що бозна й і взялася. Від того ожили в мешканні довгі пласкі тіні, що заврушилися по кутках. У вікнах люпав чорний морок. На лаві сиділи жінка і діти – у них були широкі, від зачудування очі, а може, то страх напав на них. Біля шевця, одягнено в білу сорочку, як дивно світилася вона зараз, стояла Марійка, схопилася за шкарубку батькову руку і визирала з поза тої руки. На стільці мучився злий дух, його обличчя потемніло, а на губи вибивалася піна. Дивився на них каламутним поглядом, і губи його ворушилися, щось прохав. Але вони були німі і холодні, бо німай холодна була хата, тільки тіні шастали, як живі. Ану, сину, сказав Швець своєму підстаршому, подзвони йому трохи. Син скочив у сіне, хоч трохи й боявся, принаймні помнувся перед порогом, а тоді задзеленчав із сінець дзвоником. Пусти мене, простогнав лісник. Чуєш? Швець прислухався. Син знову зазеленчав. Дзвенить! «Я з тобою хочу перебалакати», – сказав лісник. «То й кажи?» – бать мовив Швець. Йому стало зовсім смутно в цьому півмороку. «В тебе, бачу, закляте місце є». «Є», – сказав Швець. «То клопіть мій за цих пуцвірінків. Давай розійдемося по мирному. Давай. Верни мені ті гроші, і я знати тебе не хочу». Швець мовчав. «Гроші мені поверни». «А де я їх біса візьму?» – закричав раптом швець. «Чи не бачиш, скільки в мене того дробу?» Лісник дихав зовсім важко, схопився рукою за встромлену у верстат шила і сламав його. Тоді знову зацелинчало в сінях, і вони замерли, прислухавшись. «Заплатиш мені за шило?» – сказав швець. «Я бідний чоловік, а я багатий, а ти багатий. Я не можу тобі дурно платити. Той сиди». Ну, гаразд, нарешті здався лісник. Підпиши ще одну бумагу. Дам тобі грошей на цілий рік. Досить з тебе однієї, сказав швець, чи ти її затеряв? Не затеряв, сказав лісник, викладаючи з кишені гроші. Таке губити не годиться. І раптом махнули по хаті тіні, закричав півень, голосно й весело заблимали свічки, спалахнули, освітили хату великим мертвим світлом. Розбилася шибка, задзинькотіло скло, дуже голосно задзинчав у сінях дзвоник, метнувся по хаті вітер, звіявши в цей волосся й одежу, замиготів каганець біля Миколи, а свічки погасли, мріли тільки в темені розпечені гнотики. Майнув чорний хвіст, начебто вилетів птах, дзвонив і дзвонив у сінях дзвоник, плакали діти на лаві, котилися сльози у жінки, Марійка затулила руками обличчя, а Микола не й темно дивився, і годі було взнати, чи осудже він, чи втішає. Швед стояв у темряві, неприродно виструнчившись, його очі дивилися твердо, але й тужно, а вуста тремтіли. Ви всі це бачили, сказав він. Микола тому свідком. Ви всі те бачили. Я думав про вас. Мені несила бачити вас у голоді й холоді. Здається, була тоді осінь. Осінь, сказала Марійка, стережиться, тату. А я що? мовив швець. Та часу мені нема. Он де чоботи шию. Він справді шив чоботи. Сидів цілий день на генці і шив. І чи осінь так діла, чи, може, нежить схопив, боліла йому голова? Мабуть, пройде, сказав він і вона подивилася на нього віддано й прохально. В цей мент і зазирнув той до вікна, розтулив створки, і сперся руками на підвіконня. Дивився і мовчав. Швець схилився ще нижче до чобіт. «То збирайся, Шевче!» – сказав той, позіхнувши. «Я вже досить начекався». Швець відчув свою знесилу проти нього. «Не буду я збиратися!» – сказав він. «Не буду! Старий я, не годен уже!» «А гроші?» – розсердився той. «Годен був брати?» – Марійка стояла біля батька і тремтіла, мов, листок. Ну, не тремти, Ласівочко. Сходи но краще за панадцем. Я не хочу вас покидати, сказала Марійка. Чогось страшно мені стало. Дай мені боятися за себе, спалахнув Швець, іди куди посилають. Куди це ти й посилаєш? спитав той у вікні. Тютюну купити на дорогу. Я тобі дам. Не хочу чертівського, хочу людського. Як знаєш, то в хату зайдіть. Ге. засміявся той у вікні. Вже заходив. «Там закляте місце є». «Ну, то й стій під вікном», – сказав Швець. «Мені он зібратися треба. Та й тютюнцю дочекаюся». «Стою», – буркнув той і запалив люльку. Жінка сиділа на лаві і плакала. Діти тулилися до неї. «А може відробимо ті гроші та й віддамо?» «А цитьте, закричав на них Швець. «Чи я тут голова?» «Та ти, але може краще віддати? Мені голова пухне за вас», – сказав Швець, одягаючи білу сорочку. «Не вдягайте білої сорочки», – сказав той у вікні. «А то чому? Заклята вона в тебе». «У нас звичай такий», – сказав швець. «На смерть білу сорочку вдягають». «Грець з вами, з вашими дурними звичаями», – буркнув той у вікні. «Вдягай, що хочеш». «Чи не йде Марійка?» – спитав швець у жінки. Попереду бігла Марійка, а за нею пан-отець. Віяв вітер, розкидав одежу, кропила відкладалася назад, так швидко вони йшли. Тоді всміхнувся Швець, побачив, женеться за Марійкою і паноцем Жовте листя летить разом з вітром, і вони наче на крилах несуться. Тоді звів Швець до Миколи свої очі. «Вибач», – сказав. Микола не відповів, тільки дивився незмигно. «Я не знаю», – сказав Швець, – «де трафить мене смертне наїття, Але я тримаюся, хочу оберегтися». Та лісник уже тікав. Уздрів нахид на себе, зірвався ще більший вітер. Махнув кулаком, люто спалахнули його очі, а губи виплюнули прокляття. «Дочекаєшся ти в мене?» Майнув від вікна і звалив по дорозі стару, перетрухлу грушню. Прийшов захеканий пан отець. Марійка прискочила до батька і схопилася за його руку. Швець стояв спокійний і сумний. Очі палали тихим, хоч і хворим вогнем. Губи пошеркли, але твердо підтислися. «Накликаєш на себе кару Божу, – сердито сказав панатець. Дивися, Шевче. Прийде час, – сухо сказав Швець, – і я стану перед Богом. А зараз у мене клопіт є. Вони! – він кивнув до лави, де горнулися до матері, як дріб, перелякані не на жарт діти. Ось Марійка і семелітка. але чогось вона не рада з того, Швець також думний, здається, чекають чогось обидва. Та і чи тільки вони? Он, дайшевчиха, тривожно поглядає, та й інші діти якісь принишклі. Швець дивиться на Миколу, але той не приймає його погляду, начебто не стосується це його. Не би відмахується, сам заварив, сам і їж. Коли так, то й так, думає собі Швець, і мов прикликав. У вікні знову виросло обличчя того, кого вони чекали. Тепер лісник веселіший, а може й упевненіший. Та й погода на дворі райська, все пахтить і розбивається. Шевцеві ж тепер не до погоди, йому подолати той жаль, що посів його. «Не хочу йти», – сказав він Миколі. Той мовчав, тільки Марійка почула. «Ми разом підемо», – сказала вона. «Коли вже так насідає, маємо йти». Хіба ж тільки ти, – похитав головою Швець, – усіх я записав. Жінка з дітьми вже сидить на лаві, Швець на своєму стільці, але не ще чобіт, сьогодні йому не до того. У вікно всунувся той, і лукаво дивиться. – От дивлюся я на тебе, – каже Швець, – зовсім як людина, а добра в тобі нема. Хе-хе, – засміявся той, – погано дивишся, коли б не було в мене добра, не возився б коло вас. Прийшов реченець, збирайся й квит. А може, відповів задумно швець, тобі хочеться коло нас возитися. Однак лісник не слухав його. Витяг із жилетки дзигаря також дивного, аж вони роти порозявляли і відкинув покришку. Забрані ви дуже, сказав, а мені ніколи. Гайда. Цього разу швець не вдягав білої сорочки, надто мулько було на серці. Ходімо, тату, сказала Марійка. І швець, гостаннє зернувши на Миколу, той сидів, як завжди в кутку.